אלף אלפים כיכרים, ולנחושת ולברזל אין משקל, כי לרוב היה, ועצים ואבנים החינותי, ועליהם תוסיף. ועמך לרוב עושי מלאכה, חוצבים וחרשי אבן ועץ, וכל חכם בכל מלאכה. לזהב, לכסף, ולנחושת ולברזל אין מספר. קום ועשה, ויהי אדוני עמך.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 לבית הנבנה לשם אדוני.